Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salawat wassalamula rasulillah wa alihi wasohbihi majma'an. Bacaan kitab Al-Busul Bisrotir Rasul pasal-pasal di sirah perjalanan hidup Rasul sallallahu alaihi wasalam. Pada pertemuan yang lewat ada sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu tentang terbunuhnya Ka'ab bin Ashraf seorang Yahudi ya yang banyak memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasalam. Dibunuh oleh Muhammad bin Maslamah. Ya dengan Cara membunuh yang bagus. Berikutnya faslun semulia beliau pasal akan menyebutkan perang yang besar. Berikutnya <coughs> perang yang Allah swt mencoba kaum mukminin. Demikian juga <coughs> sebagai bukti apa yang Allah sebutkan. Maksudnya kalayam, nuda, binuha, benanas dan demikianlah hari-hari kami bergilirkan di antara manusia. Kadang menang, kadang kalah, kadang senang, kadang sedih dan demikian tidak bisa lepas dari itu. Dan ayat yang lain disebutkan wal-akibatul imtakin. Akibat akhir dari semuanya itu kemenangan untuk orang-orang yang beriman, kemenangan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian. Tapi namanya kekalahan kadang dialami. Bahkan para sahabat, bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya disebutkan di sini oleh beliau, gosbatul uhud, perang uhud. <tuh> Sebutkan pembahasan lebar, macam lebar fatul bari, demikian juga. <tuh> Syaikh Ibn Isham dan sebagiya. Walaulahu Taala yastamilu ala qasbati Uhud Mukhtasaroh melingkupi atau membahas tentang perang Uhud secara ringkas. Baya Oek Adun dan dia itu adalah kejadian. Imtihanul Rahu Aswaja Lafiah ibadahu al-Mu'minin. Ya Allah swt memberikan ujian di dalam perang tersebut hamba-hambanya beriman para sahabat orang-orang yang terpilih. Waktu demikian juga menguji mereka. Menguji, <tuh> menyeleksi, ya demikian juga memberikan ujian. Wa ma'asya Allah, bi nul wal munafikin. Allah sembunyat Allah pisahkan di dalam perang tersebut antara orang-orang beriman dan orang-orang munafik. Badalika anak koresan, hina kau, tolonglah. Sarawat humpi bader. Ya demikian itu sesungguhnya kores ketika Allah sembunyat Allah menghancurkan. Pemimpin-pemimpin mereka di perang Badar, boleh disebutkan meninggal 70 orang orang-orang Quraisy -orang pembesar-pembesar mereka kalah mereka total di perang Badar. Wa ushibu min musibatin lam takun lahum fi hisabin mereka tertimpa dengan musibah yang tidak pernah terpetik pada diri mereka tidak pernah terhitung kerugiannya. Wara ash <tasi> shafim <challenge> Abu Sufyan bin Harb mereka menunjuk Ya Abu Sufyan bin Harb, tinggalan mereka orang-orang Quraisy ya menjadi pemimpin Kenapa? Kenapa yang ditunjuk Abu Sufyan sebagai pemimpin jadikan rois kepala dari orang-orang kafir Quraisy li adami wujud akabirhim. Karena tidak ada lagi ya pembesar-besar mereka sudah mati di perang Badar, Abu Jahal dan sebagainya mati di situ. Karena demikian orang menjadi pemimpin karena karena tidak ada lagi yang lain sudah mati semua. Maka ditunjuk orang itu. Kadang-kadang orang itu memang lebih hebat cuma dulu tidak, ya iaitu tidak terlihat atau mungkin tertutupi dengan orang lebih terkenal dan sebagainya. Maka mereka pun menunjuk Abu Sufyan, Yahya ya menjadi seorang sahabat Rasulullah ini, ya sebagai seorang pemimpin. Karena tidak ada lagi pemimpin yang besar di antara mereka. Wajah agama tak karena ilahatrafil Madinah dan Abu Sufyan ini pergi, sebagaimana kami telah sebutkan, menuju atrafil Madinah di pojok Madinah, iaitu yani dari Mekah. Sampai ya datang di pojoknya Madinah, ya, dah mau masuk Madinah ini. Pergi ke Sabtisawik di perang Sawik. Dia sudah melakukan apa uji coba dulu Abu Sufyan ini, ya, kemberani dan sebagainya. Sampai mau mendekati Madinah. Walam yana alma finopsi dan belum sampai apa yang ada di hati dia. Keinginan dia belum belum terpenuhi, belum tercapai. Syara. Yuzame Quraisan, maka dia pun mulai untuk mengumpulkan orang-orang Qurais wajyul <tuh> ibu, <tuh> wajyul <tuh> ibu demikian juga mengumpulkan ala Rasulullah SAW kaum Muslimin, mengumpulkan demikian juga iaitu yani memberangkatkan pasukan-pasukan ya, untuk menyerang Rasulullah dan kaum Muslimin. Majmaqori bin min salah maka dia pun mengumpulkan hampir mendekati 3 ribu. Min Quraish dari orang-orang Quraish <klihat> <klihat> Wal Hulafa Hulafa itu halif Yani suku-suku yang, ya ya, yang Menjadi sekutunya Suku-suku atau Kabilah-kabilah Kalau sekarang negara-negara yang menjadi sekutunya Pendukung-pendukungnya Wal Habis, sebenarnya Habis itu adalah Nama gunung ya, Di bagian eh, Rendah Mekah Dataran rendahnya dari Mekah itu ada gunung namanya Habshi, Habashi. Ya, dia pun mengumpulkan juga Ahab ini Ahabis, ya ini sekutu-sekutu dia yang dari Ahabis ini, daerah gunung sekitar situ. Wajah bin Nisaim juga bersemedi itu 3000 orang dari Qurais, Hunafa dan Ahabis juga mereka mendatangkan perempuan-perempuan mereka lihala, Yafiru agar mereka itu tidak lari, malu karena di belakang ada perempuan yang mengacek-acek. Maklum tiada dipakaikan rok atau pakaian-pakaian perempuan untuk mengejek mereka. Ya demikian, caranya gitu. Ya supaya mereka tidak lari di belakang diletakkan perempuan-perempuan supaya mereka malu. Sembah Allah Bim, nahwa al Madinah. Kemudian ya Abu Sufyan ini sebagai pemimpinnya, komandannya datang bersama dengan teman-temannya ini menuju ke arah Madinah. Ya demikian. <tuh> Maka dia pun turun mendekati gunung Uhud. Di suatu tempat diberi nama dengan Ainain. Namanya Ainain. Sebenarnya Ainain itu adalah gunung yang kecil. Yang terletak Janubi Makbarah Syed Suwada Hamzah Radulahu Anhu. Ini gunung yang kecil yang terletak, yang terletak di sebelah selatan. Dari kuburannya Hamzah Radulahu Anhu. Sekarang ini diberi nama dengan gunung ar -Romah datar rumah ini. Jadi dia berhenti di situ. Orang-orang Quraisy. Badar ka fil Syawal min as Dan perang ini terjadi di bulan Syawal di tahun yang ketiga Hijriah. Selama di sini subhanallahi wa